Олекса Стороженко Дурень Скорі ж, дурень одурить розумного, Як розумний дурня на розум наведе. Приказка Був собі дід та баба, А в їх було три сини, Два розумних, а третій дурень. Старі були собі заможненькі хазяїни, і як помирали, то заставили діткам чимало таких худобоньки. а особливо тієї скотини. Живуть розумні брати, поживають, тим-тим добром користуються, а дурневі нічого не дають. Та ще й орудують їм, не неначинай метом. Отраз дурень і питає своїх братів. А що, братіки, чи будемо ми колись ділитись, чи ні? Чом не поділитись, одказують розумні брати. Тільки коли тобі схотіли з того розділу, то вже сам і діли. Та гляди. Як ти нерівно нас поділиш, то ми тобі нічого не дамо, Та ще й з господи проженемо. Добре, каже дурень, заплітайте ж собі загони, А я собі заплету, і як увечері з поля приженуть скотину, То в чий загін піде, того вона й буде. Нехай, додав, сам Бог нас поділить. Згодились, брати, і стали городить загони. Позаплітали собі високі та просторі, а дурень заплів собі лозою так невеличкий захисток. Увечері, як пригнали череду з поля, то вся скотина, скільки її не було, так і пішла у дурні в загін, неначе хто її туди загнав. Повернулись брати у хату та й замислились, поставили вечерю, дурень же тріска, аж за вухами лящить, а розумні брати сидять собі, похнюпившись, і кришки у рот не візьмуть. Наївшись, дурень подякував Богу та й каже своїм братам. Як бачу, мої братики, вам дуже жаль вашої скотини. Так не журіться. Візьміть її собі. А мені віддайте тільки оту драбинчасту кобилу. А в ту добу вмерла у них дядина, стара бабуся, що з ними так і жила. Так, каже дурень, я її повезу в слободу. Та там, як слід, і поховаю. — Бери, — отказали брати, засміявшись, — Хоч на шию ту дробинчасту собі повісь. Убрав дурень гарненько мертву дядину, Та й повіз на базар. Привізши, посадив її на візку, Підпер у спину цурупалком, щоб сиділа. Накрив хустиною голову аж по самі очі, та купивши яблук і поклав кругом неї, буцімто баба продає яблука, а сам уклався під візком спати. Та знай, поглядує оком, що кругом його діється. Деякі миряни, проходячи побіля старої, питають, почим яблука, та бачать, що вона мовчить, і йдуть собі далі. І без неї на базарі багатько яблук. Коли йде пан? Підійшов до візка та й питає, А по чим десяток яблук? Мовчить стара. Позакладало, гукнув пан. Не чуєш чи що, по чим десяток питаю? Мовчить стара, не ворухнеться. І не дивиться на пана, Бутім не хоче з ним розмовляти, Не хоче й глянуть на нього. ж, матері твоїй сто чортів!» Гримнув пан, розсердившись, Та черк мертву попитці, А вона опукою звізка ніжки відкинула. А дурень як схопиться, Як наробить репету, «Ой, мені лишечко!» Матінку мою вбив цей дурню шепотить пан. На тобі сто рублів тільки мовчи. Не візьму і двісті, і триста, репетує дурень. На тобі п'ятсот тільки мовчи. Давай тисячу, каже дурень. Не даси такий гвал підійму, що калавур кричатиму. Нічого робить пану. Тиць йому скоріш у руку ту тисячу, та відрізавши пол, як омога від його. Перелічив дурень грошики, сховав у кишеню, та поклавши дядину на візок, і повіз до попа. Купив труну і поховав, як слід, по-християнськи. Повертається дурень додому. Їде через гай, і щось дуже замислив, і дев'ять розумних не вгадали б, об чим він коверзує. Їхав-їхав, а там звернув з дороги в гущину, отпріг драбинчасту, та, недовго думавши, узяв та й зарізав її. Далі облупив перекинув через плече шкуру та й потяг собі пішки. Вже зовсім смерклося, посутеніло, як прийшов він в якусь слободу. А до свого хутора ще далеченько, от він іде вулицею і поглядає, в якій би йому хаті заночувати. Війшов до чиїсь господи, дивиться у вікнах темно, Зайшов з городу, аж світиться у віконце. Підійшов він до того віконця, заглянув, аж у кімнаті сидить на ліжку бурсак. А молодиця, така гладка та гарна, ставить перед ним макітру з варениками, а печена гуска, книщі і пляшка з горілкою вже стоять на столику. Тільки хотіла поставити молодиця Макітру, а щось і загуркотіло біля дверей. — Жінко, почулось. — Відчини! — Ой, мені лихо! — скрикнула молодиця. — Чоловік приїхав. Хотів був у свата заночувати, та й принесла його нечиста мати. Та все, кажучи, скоріш ті вареники і гуску з книшами у піч, а пляшку з горілкою під припічок у попіл. А ти, каже Бурсаку, лізь лишень у кадіб. Бурсак, підобравши поле, скоріш у той кадіб, а вона й прикрила його ряденцем. віконця пішов дурень до дверей, визвернув з-за рогу. Аж біля дверей Стоять два чоловіки. Чекають, щоб їм відчинили. Один з них побачив дурня та й питає, «А що ти тут робиш, чоловіче?» «Іду додому та спізнись», — каже дурень. «Чи не пустите у хату переночувать?» «Пустив би чоловіче, та коли ж бач, жінка й мене не пускає. спить, неначе на навіки заснула». Стали стукать у двері, гукать, коли чують, щось стогне у хаті. Далі питає. Хто там? Не просіться, не пущу! Чоловіка нема дома!» «Та все ж я!» — гримнув чоловік. «Оце заспалась! Чи голосу мого не пізнаєш?» Очинила молодиця. «За живіт держиться обома руками і стогне!» «Що все з тобою, жінко?» — спитав чоловік. Соняшниці, чоловіче, заголосила молодиця. Дух з мене пре. Та швидшу кімнату так і гепнулись на ліжко. Увійшли у хату, засвітили каганець. Чоловік стоїть, як несамовитий. «От це свати лихо, каже, ударившись об поле. Жінка занедужала. Та воно, каже, дурень. Дасть Бог полегшає. Посідали. Хазяїн із сватом сів на покуті, а дурень зі своєю шкурою притулився у куточку проти печі та й мовчать. Далі чоловік і питає молодицю Жінко, чи нема в нас горілки? Треба свата почастувати? І води немає, не тільки горілки. — відказала молодиця через силу. А дурень як забелькотить до своєї шкури. — Та цить, цить, кажуть тобі, мима! — Що ти таке шепотиш, чоловіче? — спитав хазяїн. — З шкурою чи що розмовляєш? — Та все, — озвався дурень. — Вона мені каже, що під припічком у попелі. Захована пляшка з горілкою. — Отаке ж, бреши! — скрикнув хазяїн. Та глянувши на свата, і каже, — Що це за чоловік? Чи він божевільний, чи що? — Не знаю, — отказав сват. — Недалеко до припічка. — Дивись. Устав хазяїн, шурхнув рукою у попіл. Аж стримить пляшка. «Витяг, покуштував, справді звати горілка!» – скрикнув. «Бог мене побий, коли не горілка, от це диво!» – каже дурню. «Що це в тебе, чоловіче, за шкура така?» «Кобиляча!» – позвався дурень. «Бачу, що кобиляча! Та яка ж вона розумна! Знає, де й горілку ховають!» Е, вона в мене усе знає про бубонів дурень. — А чого ж вона усе знає? — Апт, — розпитуєте, — на здоров'ячку пийте та й мені влите. Випили по чарці, по-другій і дурню дали. — Повеселішали, велике діло горілка. — А що, жінко, — спитав чоловік, — чи нема чого повечеряти? Їсти хочу, аж шкура тріщить. — Нема, чоловіче, — застогнала жінка, — у мене самісінького ранку і кришки в роті не було. — Та цит, — на жена, — цит, — знов забиркотів дуреню кутку. — А що вона тобі каже, — спитав хазяїн. — От що каже, — відповів Дурень, — що в печі стоять вареники, книжі і печена гузка. — От це кумедія, — скрикнув хазяїн, витягаючи з печі потрави. — Що це в тебе, чоловіче, за шкура така? — От, — позвався Дурень, — на здоров'я їжте та й мені вріжте. Стали вечерять і дурня з собою посадовили. Дивляться на його кобилячу шкуру і не надивуються. Повечеряли, стали лагодиться декому спати лягать. А дурень як крикне Та чвить, скаже на собака, цвить. Яке тобі діло? Що вона тобі каже? спитав хазяїн. А... Загугнів дурень. Як усе тобі розказувать, то дуже розумний будеш. Будь ласка чоловіче, скажи, що вона тобі каже. А то каже, що тім кадров більше ряденцем накритий. Бурсак сидить. Схопився хазяїн, зняв ряденцем в жирк. Як наробить репету сиди, диявольський син. Свате, дай помочі. Копили того бурсака, запатли, виволокли з кадовба, давай його віхрити та стосувати так, що сердешний ледве у двері втрапив. Далі до жінки. Е, -е жінко. Так отакі-то -от соняшниці вхопили тебе за живіт. Як дав їй кілька ляпасів, так вона й одужала. Далі каже дурню. — Ну, чоловіче, що хоч бери, а продай мені свою шкуру. Половину моєї худоби за неї віддам. Довго торгувались. Дурень удавав, бусім то йому не хотілося продавати тієї шкури, а там і згодився. За три пари волів, сто овечат, ще й повнісінький капшук карбованців на придачу взяв. Вернувся дурень додому, як побачили брати волів та овечат і питаються. Чияси скотина? Моя, каже дурень. Де ж ти її узяв? Бог мені дав. Як показав ще гроші, так брати аж руки догори підняли, аж засмокали. Хто це тобі, питають, надавав скільки грошей? Бог мені дав. Адже ж, каже, хіба не знаєте? Розумний бає, а дурня Бог наділяє. Як так, каже старший брат, то лучше бути дурним, як розумним. Еге, отказує дурень, коли хочете, зробіться дурнями, то й вам Бог дасть. Як же нам зробиться дурнями, питають брати, коли бач ми розумні от відказує дурень то важко дурню зробитися розумним а розумному дурнем якраз плюнуть на гору важко а з гори ж парко віддайте мені вашу худобу от і будете дурнями адже ж розумний скоріш чуже загарба як своє віддасть а що брате спитав старший меншого. Послухаємо, дурня. Станемо й ми дурнями. Може, й нам, як і йому Бог дасть. Добре, брате, одказав менший, послухаємо, дурня. Оддали брати дурню всю свою худобу та й пішли у дурні. Нічого гістенькою на дорогу з собою не взяли, як і слід дурням. Йдуть брати та йдуть, переходять слободи, хутори. Уже б не то що обійдеть, і полуднувати пора. Так ніхто ж не запрошує, і на дорозі нічого Бог не дає. Уже так надвечір прийшли вони у село. Голодні й потомлені, не знають сердешні, що їм і чинить. Ні за що купить і шматка хліба, а попід вікнами собак дратувати сором. От вони й стали розпитувати людей, чи нема у кого якої роботи. Знайшовся чоловік, що купив на зруб гай, та й наймає робітників ліс рубати. Згодились з ним брати за невеличку плату, бо самі шукали тієї роботи, та, переночувавши, на другий день пішли у той гай. Рубали, рубали днів зотри, а на четвертий якось зрубане дерево упало та й забило віттями одному брату голову, а другому руку, так що вже й робити не зможуть. Заплатив їм хазяїн, що вони заробили, от вони й рушили далі. Ідуть та йдуть кілька днів, що зробили, то й прохарчили. А Бог усе-таки нічогісінько не дає. Знову прийшлось шукати роботи, щоб не опухнуть з голоду. Знайшли такого чоловіка, що найма викопать йому на горі колодязь. А що, брате? питав старший меншого. Згодимось? Може, копаючи той колодязь, Бог нам поможе скарб викопати? — Добре, одказав Меджий. Може, справді скарб викопаємо? Копають, брати, тиждень. Копають і другий, нічого їм Бог не дає. Потомились сердешні. Робота, бачите, неабияка. Прокопали широкий пласт глини і до каменюк докопались. А нема ні скарбу, ні води. От вони бачать, що тутечки Бог їм нічогісінько не дасть. Покинули роботу. Та й грошей за працю не взяли, та помандрували собі далі талану шукати. Йдуть та йдуть, дивляться, аж щось на дорозі лежить. Надвечір бачите трошки посутеніло, так добре й невидко, що воно таке. Дуже брати зраділи, от коли думають, Бог нам посилає щастя. Певно, сей мішок із грішми. Притьмом кинулись, зирк, а що лежить чоловік, облитий кров'ю, ще й теплий, не захолонув, з перерізаною горлянкою і ніж у груди застромлено. Стоять брати, як опарені, не знають, що їм на світі робить? Коли чують, щось торохтить. Озирнулись, а що трійкою мчить із письмоводителем комісар? Уздрів братів і мертве тіло з брички та до них. А що ви, туточки, робите, які такі гримнув? Чоловіка зарізали розбишаки. Анути лише зв'яжіть їх. Вискочили з брички письмоводитель та візник, не дали братами слова промовить, та вони й не боронились. І з переляку як телепні стояли, скрутили їм назад руки, поклали у бричку як дрова і помчали. Привезли у город, зараз заперли бідолах вострох та й почали писати Свідство. Писали місяць і другий, і третій, паперу бачите до чорта по судах, Все розпитують братів та випитують, і що вони судейським не кажуть, не ймуть їм віри, бо бачите, навчинку їх захопили, та ще й на лихо собі ніякого документу з собою не взяли. Тим часом дурень господарює собі І чекає своїх братів. Бачить, що вони довго не вертаються, Та й подумав, чи не трапилась їм яка халепа. Запріг коня, та й поїхав шукати їх по світу. Зараз таки і натрапив на слід, Та й вислідив, як самі знаєте, «В острозі!» «Батечки!» Ледве впізнав дурень своїх братів. Так вони змарніли, сидячи в неволі в кайданах та ще й між злодіяками і розбишаками. «За що це вас?» – спитав дурень, – сюди запроторили. «Що ви таке зробили?» Розказали, брати дурню, усе, що з ними скоїлось, Як вони шукали собі талану, дожидаючи, поки їм Бог дасть. Та знайшли одну напасть. І аж до них йому кланялись та просили, Щоб він за них заступився і вирятував. Отаке От то на світі діється. Як припаде лихо, то й дурню вклонишся. Пішов дурень до судді та й питає. За що ви держите в острозі моїх братів? Кому вони яку кривду зробили? Вони ж дурні. Е, розказуй, — отказав суддя. Не похожі вони на дурнів. Зарізали вони чоловіка на самому вчинку. Їх захопили Тож бачив Як вони різали того чоловіка Та й нащоб Як нащоб Щоб ограбить Нащо їм чуже грабувати Коли вони і свою худобу Мені віддали Кажу ж вам, що вони дурні Як Віддали свою худобу Худко спитав суддя Може ти брешеш? — Та я, — каже дурень, — ледве правду розкажу, а то ще мені брехать. Коли не ймете віри, пошліть якого-небудь Судейського у наш хутір, нехай розпитає. Самі тоді побачите, що не брешу. Послухали дурня і послали Судейського у той хутір, де жили брати. Опитали людей, так воно й вийшло, як дурень казав. А тут ще витрусив дурень дещо з капшука, Та й визволив своїх братів, Привіз їх додому, та й каже, «Беріть собі, братіки, мою й свою худобу, Та й господарюйте, нехай вам Бог помагає. А я піду собі по світу, Може, мене Бог не покине, як і досі не покидав». Попрощались брати з дурним і стали господарювати. Усього в їх доволі — і хліба, і грошей, і скотини. От вони, наче пани, сидять собі, згорнувши ручки, та нічого й не дбають. Хіба як обридне їм так сидіть, то вони підуть у шинок погулять. Або запросять до себе у гості добрих людей, Та й бенкетують із ними. Минув рік, минув і другий, Розледащили брати, так що важко вже їм не тільки за косу або за ціп узятись, Вже важко їм і хату вимести, і скотину в поле вигнать. Все наймити роблять, а вони гуляють собі та людей частують. На третій рік покарав господь людей превеликою засухою. Хліба не вродило і насіння не вернулось. Паша вигоріла до кореня. Всі струмки, ставки, колодезі висушило до каплі, так що й скотина без пащі та водопою вся повиздихала. Які зуставались у братів грошенята, потратили на хліб, а тут ще як на те сказано «одна біда не ходить, а з дітками». Уночі в превеликий вітер загорілась невеличка халабудка, та у тієї халабудки спалився і весь хутір. Брати повискакували з хати в одних тільки сорочках і зостались на світі без копійчини, одежинки і шматка хліба. Загородили бідолахи собі край дороги курінь, та й сидять. То їде, кине їм сматок хліба, то й з'їдять, а не кине, то й так голодують. Раз як так вони сиділи, дивляться, їде якийсь панок чи купець у бричці утриконь, добре обраний. У синій чутці з кримських смужків шапка, тільки побачив братів. Зараз гукнув на масшталіра, щоб зупинив коней. — Що ви тут, люди, добрі робите? — спитав він братів. — Як бачиш добродію, — кажуть брати, низенько вклонившись, — погоріли. Нема у нас ні хати, Ні одежі, Ні шматка хліба, А колись були й Заможними хазяїнами. А гляньте на мене, Каже панок, Чи не пізнаєте, Хто я такий? Глянули брати, З місця схопились І в один голос крикнули Дурей! Курень, та до нього хапають за руки, цілують та сльозами обливають Братіку наш, кажуть, вирятуй нас Не дай нам отуточки на розпутці загинуть Ну, брати мої милі, брати мої любі, каже дурень Як бачу, ви такі розумні, що самі не придбаєте собі в такі дурні, що й Бог вам не дає. Так сідайте ж, поїдемо до мене. Я вас буду годувать і зодягати. Там і теперечки у дурня живуть. Хліб жують і по столом добро можуть.